Щось погасло в ньому, як гасна електрична лампочка. вимкнулось, і його пойняла тьма. А отже і байдужість до всього, що недавно було миле, байдороге. Дивився на знайоме обличчя і сам собі дивувався. Не вабило його зовсім. Став усередині завмерлий та закостенілий. Хоча б позверху залишався, як був, спокійний, трохи зігнутий у карку і з мирним хлоп'ячим обличчям. Коли з часом виходив із заціпаніння, йому в серце западав жаль. Малопотужний, навіть кволий, тож не просякав глибоко, а, може, глибоко його в себе не пушкав. А коли з тим жалем бувало важко впоратися, знову воскрешував у пам'яті того пропам'ятного випадка. І все, що відбулося, проходило перед очима, як уривок кіно. Стояв біля вікна і бачив клаптя дороги, що проглядала крізь листя американського клена. А саме на тому клапті дороги нібито все і відбувалося. Очі при цьому ставали вузькі і замерзали. І холод, який у них з'являвся, спускався далі, до серця, поступово, разом із кров'ю, розтікаючись по село моєству. Відтак жаль, котрий долав його, в'янув і чах, як квітка на морозі. Пропадав, чорніючи і скручуючись, як опале листя. Бо те, що бачив на клапті дороги, відновлене силою уяви, знову гостро вражало і не лишало місця для виваг. Під таку хвилю світ пропадав для нього. Зникало небо, трава, дерева, кущі, бур'яни, річка, городи, все перетворювалося на кисіль. Сірий і кислий. А кіно, що його сам створив і сам переглядав, було також сіре, виблідле, без бару. Самі тіні. З глибини того сірого киселю напливало на нього жінчине обличчя, насурмлене лихооке і скривленими вустами. Метало в його бік блискавки погляду. Так завжди бувало, коли не вдоволилася, а особливо по неділях, коли мала прати. Один із неперетравних ганджів її вдачі було те, що ненавиділа прання. Від самої думки про те, що ній ламалося і кришилося. Ще в ліжку починала невдоволено сапти і не відповідала на його запитання. Він впокорювався і намагався неголосно голосно дихати, щоб не дратувати її більше. Адже добре знав, що буде. Тиша їхнього дому трісне, як скло. Бачив у глибині уяви скло, яке тріскає і розпадається на дзвінки скалки. До того всього звик. Була одна із ситуацій, які треба перебути. Надто добре вивчив, як усе відбувається і що потрібно, аби броня знову стала люба і лагідна. Розігрували сцену з цього спектаклю за твердо визначеними правилами. Може, це і утримувало їхню спілку чотири роки. Тієї пропам'ятної неділі усе почалося як завжди. Спершу супіння і невдоволене мовчання, потім гремотіння посудом, що залишився немитий і звідучора. При цьому незмінно щось розбивалося. Як правило, радісно гукав із сусідньої кімнати. «Що розбила?» І вона невдоволено невиразно щось бурмотіла. Коли б'єш посуду, втішав її пізніше, помигуючи рідкими віями. Мені завжди кажеться, на щастя це. На болячку нещастя, буркала вона. Багато заробляєш? Але ж бронь, невинно казав, дивлячись розширеними наївними очима. Ну при чому тут мої заробітки? посуду лупиш ти? У неділю, коли було прання, такого говорити не можна було. Ну от хоч і в хаті були